І місця немає. Розкладачок всіляких теж. Усе по-американськи чисто порожньо. З меблів бамбетіль і робочий стіл з комп'ютером. Решта – білі стіни, біла стеля, білі стулки, вбудованої шафи. А раптом залишиться. У моїй ванні, у моєму туалеті, чужий хлоп з усіма подробицями. Бррр. Зірко. «Скажи чесно, коли ти останнє так хвилювалася?» З кухні почувся звук. визирнула, «От зараз він скаже?» Нічого не трапилося. Командо кинув до рота сигарету і взявся за двері. Зірка попрощалася сухо, діловито, бо образилась, замкнула двері, треба посуд помити, а не хочеться. Вранці стояла на порозі кухні здивована. Коли він устиг? Посуд вимито, поставлено на сушарку, рештки вечері, мабуть, у холодильнику. А тож, правило розпізнавання міражів. Натисни на очне яблуко. Реалії роздвояться, навіяні галюцинації ні. Прибрана кухня роздвоїлася. За годину зірка командою їхали на завдання, джипом. Куди не сказав. Зірка мовчала, все ще ставлячи собі на карп жіночу дурість. Більше помилки не буде. Справа то справа, витребеньки то витребеньки. І не треба їх плутати. Після брязкотіння за сувами і замками Лідія похмуро втупилася в подругу та її супутника. Команду щиро посміхнувся, енергійно вступив на зустріч. Лідія позадкувала. «Це вам!» – подав квіти. Емануюча щирість, лагідність, удоволення від життя. Лідія пропустила у двір. «Проходь, Люба, не стій на порозі, погана прикмета!» Команду взяв під ручку статерілу зірку. Зірка кинула запитальний погляд на команду. Він не відповів. Лідія зняла залізне кільце з гачка, наче вирішувала, чи зараз спустити пса, чи згодом. Команду сказав роззявлену пащеку. «Лежати!» Пес проковтнув гавкіт, висолопив червоного язика, поволі ліг на землю, а потім поліз у буду. «Не прибрано у мене!» не поступалася доріжку Лідія. «Дозвольте відрекомендуватися. Я зірчо наречений. Вона ще розмірковує над моєю пропозицією, але на її місці я б погодився. Мій перший життєвий принцип – твої друзі, мої друзі. Гуляли неподалік, зірка й каже, тут живе моя краща подруга». Команду безжурно посміхнувся обом жінкам. Лідія нарешті пішла до будинку. Другий мій життєвий принцип – подобатися подругам нареченої. Теревенев команду, прошкуючи за Лідією. Проминули веранду, материну кімнату, парадну залю, парадну кухню. Дійшли до кухні справжньої. Команду поставив на ослін пластикову торбу, виклав на стіл ковбасу хліб, зелень, сир. Стукнув пляшкою гетьмана. Він у тебе не з цирку? Спритний. Спритний, не кволий. Зіронько моя, допоможи, хазяйці, а я руки помию. Рукомийник у дворі, гукнула на вздогін Лідія. Туалет сараєм. Знайдемо. а Все знайдемо. Оглянув веранду. Під килимком не знайшов слідів Льоху. Зазирнув запорожні пляшки на підлозі. У дворі поторохкав рукомийником, проігнорував почеплений рушник, а в руки хусточкою повернувся. Забрав у зірки ножа, тоненько накраяв ковбасу, сир, художньо розклав на тарелі, вимив зелень, обтрусив, обрізав стебла, кинув поряд, наче крижив довгастими кружальцями парникові огірки. «Сувора у тебе, зіронько, подруга!» Аж отак, через п'ятдесят років зберемося на золоте наше весілля, Повсідаємося, почаркуємося.